Man brukar säga det när människor går ut för något väldigt trauma eller något väldigt dramatiskt. Att man får minnesbilder som hela tiden återkommer. Jag kan uppleva det på något sätt att jag skapade mig någon bild som likadant liksom återkommer hela tiden. Och Det är för någon bild när han kommer ut på trapporna alltså, och bara stod helt skräckslagen och skjuta mot dem som finns där. Och den har jag suttit att, att ta till mig eller kunna försonas med. Att det faktiskt är min bror som utför den här handlingen. Att, eh, att han kan utföra någonting som är, är ändå så pass grymt. Och hänsynslöst och ont. Skotten i Rödeby, en p dokumentär om att stå bredvid en tragedi, av Amanda Glans. Jag är förklart? Ja, det Det här var tre killar som favoriterar och vill gärna ha honom. Hur många är Ett, Natten till den 6 oktober 2007 står en kille i ett kök och ringer 112. Han säger att de är hotade av en grupp ungdomar. blir hundar i livrädda precis som jag. I rummet till? vaknar hans pappa för att gå på toaletten. Han hör sin son säga att de kommer för att döda oss. Han laddar sitt hagelgevär. öppnar dörren- och skjuter ett av skotten blir dödande det avlossas på ungefär en meters håll skicka ambulans också vad är det som har gjort det? kappa 17 kappa En ung man sköts ihjäl i natt och en 16-åring skottskadades i samband med ett bråk på en gård norr om Karlskrona i Blekinge. En 50-årig man har gripits misstänkt för att skjutit ungdomarna med hagelgevär. Den 50-årige mannen som sitter anhållen efter skottdramat norr om Karlskrona natten till idag säger till polisen att det var han som sköt. Det var vid ett bråk på en gård utanför Rödeby som skott från ett hagelgivär avlossades mot två pojkar. En 15-åring avled och en 16-åring är allvarligt skadad. Familjen på gården har flera gånger polisanmält tonårspojkar för att de trakasserat sonen i familjen och vandaliserat på gården. Hur var det när du kom till skolan i Måse? Mm, alla var ledsna och ja, det var... Hans, på hans skåp så stod det skrivet jättemycket och sen... Var det ljust tända och kort på honom och så. Och alla samlades i, i impassalen och pratade. Skottdramat på gården för sex år sedan kallades Rödebydramat. Sympatierna delades in i för eller emot, både i Rödeby och i resten av Sverige. Antingen var man för pappan som sköt och tyckte att han gjorde rätt i att försvara sin familj. Eller så var man för ungdomarna. Det ska jag. stanna här. Jag jag det är. Sven är lillebror till pappan som sköt. Han blev familjens talesperson i media. Och skottdramat har även påverkat Svens liv. Här är vi vid din stuga nu. Japp. Här ligger den. I tumultet efter skotten så var det hit till sommarstugan som Sven åkte för att få lugn och ro. Det är lite larm och så är det är lite utsatt här. Det har varit en del inbrott och så. Tyvärr, det blir så när det ligger lite avsyrest. Stugan är byggd på slutet av 1600-talet. Det är ett rött trähus med lågt i tak. Här är det va? Här i stugan har Sven material som han har samlat kring skottdramat. Han har tidningar och dokument, en hårddisk med ljudinspelningar och bilder. Allt ligger i en stor blåmålad träkista i vardagsrummet. Eh, och kan, alltså har jag inte jag liksom samlat tidningar direkt utan... Bara de tidningar som man ramlar på med. Så det skulle kunna vara hur mycket tidningar som helst. Känns det som. Här är lite bildspel som man har med på rättegången. Gamla anteckningar. Kvitton till och med. Vadå det? <laughs> typ spänningen. Här är olika kopior på anmälningarna till polisen. Där ligger en namninsamling. Det var ju en namninsamling också som det fanns på nätet. För. En del sa att då var för, för min bror, men egentligen var nog syftet där att det var ett upprop mot mobbing. Svenna har varken sorterat eller slängt sitt material. Jag har liksom stoppat ner min bearbetning där i lodorna på något sätt du lagt locket på. För att kunna gå vidare och inte fastna så... Vi sätter oss i en rödvit soffa vid ett vitt-runt träbord. När vi var små så var vi väldigt nära varandra. Istället för att han lekte med sina kompisar och jag med mina så var vi liksom tillsammans. Och, där. och sen var ju han min storbror och det. det kändes ju alltid bra när man gick i skolan och har storbror. Det var någon som var dum mot den så kunde man ju alltid söka lite... Hjälp där eller stöd eller så. Och även liksom hemma och så om det upptog konflikten med mina föräldrar så då försvarade han alltid mig. Så att, då var det liksom han som hjälpte mig. Men med åren så gled de isär. Du vet att jag saknade ja, den gemenskapen vi hade innan. Då var den liksom som kom tillbaka den här känslan av, av den stammarigheten att han återuppstod där egentligen. Men nu när han blev häktad. Och det kan lite märkligt för du sitter här, du är han ju helt, nådde hon inte alls. Men ändå så kände jag att vi blev viktiga för varandra igen. Jag kände att han behövde ju mig i den här situationen. Gården där skottramat utspelade sig ligger enskilt ute i skogen. Det är en familjegård där bröderna delvis växte upp. Sen flyttade Svens bror till gården med sin fru. De fick två döttrar och en son som har en lättare utvecklingsstörning och som var mobbad. Hösten 2007 var det bara sonen som bodde kvar hemma, men döttrarna var ofta där och sov över. Närmaste samhälle är Rödeby med drygt 3000 invånare. Det ligger två mil norr om Karlskrona. Där finns både skola, kyrka, kiosk och fik. Både ika och Konsum. Många av dem som var inblandade i skottdramat bor kvar i Rödeby eller i närheten. Hej Anna, det är Amanda. Jag är nog lite vilse tror jag. Så jag är mitt i backen kan man väl säga. Simon, den 15-årige killen som dog- var aktiv i crossklubben i Rödeby. Hans stora intresse var att köra cross. Du ser mig? Ja, men där är du. Okej. Okay. Hej, hej. Hej. det till slut. Ordförande i crossklubben, då vi skottramat var Jan Adolfsson. Han var ordförande i 13 år- och minst Simon. Ja, en alldaglig kille utmärkte sig inte på något sätt, varken negativt eller positivt, utan helt alldaglig. Men vi, vi hade inte en aning om att han skulle hänga med i såkällarna. För han passade inte in där. Ja, jag har inte den typen som var tvungen att hävda sig. Så att eh, hela händelsen ihop det var. Så förbannat är onödigt att det hände. Man var ju både besviken och dessen och fly förbannad, helt enkelt att detta hade hänt. Och eh, familjen har varit utsatt för rakasserierna en längre tid. och Varför hade inte samhället gått in tidigare och skyddat dem? Och det kan man undra. Märkte du någonting av de trakasserierna som... Aldrig ja, innan, upp. nej, nej, nej. Det är det buset som fanns upp i Röderby. Det kände ju alla till, va? Men hur busades det? Ja, du kan ju ut och köra på peterna och, och, och, och sluffa till människor. Du kan ju ut och stjäla dem, och cykla och... Och då är det som uset håller på med några år sen upphörde Fast det här var besvarade djur. Det var ju tragiskt. Trakasserierna mot familjen började med busringningar, Deras telefonnummer spreds på internet med uppmaningen att ringa mitt i natten. Brevlådan slog sönder flera gånger. och De fick eftersända posten till annan adress- Sen sprejades bilen med grön och vit färg. Man skrev deras namn och ordet damp. Efterhand trappades trakasserierna upp ännu mer och familjen gjorde flera polisanmälningar. Jag ska lösa bilen bara. Lennart Hansson var närpolis i Röderby vid Skottramat. Nu är han pensionär. Han blev närpolis för att han gillar att jobba med ungdomar. Vart är vi nu då? Nu är vi ju, eh, i centrum av eh, och Det var ju här. Eh, vi hade lite problem med mopedungdomar just det där året som det här hände. Man samlades här utanför konsum och sen körde man uppvisning och resade här. Men de gjorde det ju aldrig innan vi såg det. Vi fick ju påringningar, men innan vi... Innan vi var här uppe så ja, då var de skingrade och borta. Det var ju gånger där man körde iväg med radiobilen. Och sen så smög man eh, tillbaka för att försöka komma på dem. Men eh, vi kom aldrig på dem. Om de nu hade någon vakt eller någon eh, känning att nu kommer polisen. Då stod de här med sina mopeder lugnt och städat och stilla. Så det man inte säger, det kan man inte, kan man inte göra mycket. Var gång vi såg dem stå här, så var vi fram och pratade med dem. Och då sa de: det, Allt lugnt, Lennart, allt lugnt. Tror du på det? Att det var lugnt. Nej, <laughs> det trodde jag inte. Lennart var ensam när polis i Rödeby. Men ibland tog han hjälp av andra poliser eftersom det var ett stort distrikt att täcka- och när polisen hade kontor inne i Karlskrona. Alltså om de nu vill hitta på bus- så vet de ju ungefär när man jobbar också. Och man, man jobbar då eh, 40 timmar i veckan- och mest fredag, lördag, Ofta kunde det ju då bli- eh, Körningar på torget på en tisdag eftermiddag eller tisdag kväll, någonting. Och då var det ingen tjänst. För att göra situationen i Rödeby lugnare så försökte Lennart prata med ungdomarna. En av dem var 16-åringen som senare skottskadades. Han beskrevs som drivande i trakasserierna av familjen. En annan var 15-årige Simon som sedan dog. Lennart hade idén att Simon skulle kunna lugna ner de andra. Och han kom på avtalad tid och hade sin plastpappa med sig. Och han var ju definitivt den som var häftigast på att köra moped eftersom han körde krås Att han kunde föregå med gott exempel. Han lovade att han skulle försöka och vi tog i hand. Och, och Det var ett positivt möte så därför var det tragiskt det som sen hände. Ser ser, kunde du ha gjort något mer? Nej, jag tycker inte det. Jag vet, jag vet inte vad. Den där fredan i oktober 2007 så var det olika omständigheter som ledde fram till skottramat på natten. Under eftermiddagen så var pappan och handlade. Då blev han ikappkörd av några ungdomar på moped. De drog upp hans bilder i farten. 16-åringen var en av dem. På kvällen vid tio tiden satt pappan med sin fru på trappan och rökte. De pratade om vad som hänt under dagen. Hon har också blivit förföljd av 16-åringen och en annan kille på moped. Pappan öppnade en flaska whisky, drack, för att lättare kunna somna. Och nu är vi snart utanför fritidsgårdens lokaler. Det var ju här man, man då samlats den där kvällen, eller här brukade man samlats på kvällarna. En av de som hänger utanför fritidsgården den kvällen är 16-åringen. Hans pappa åkte till Göteborg för att gå på Liseberg, men 16-åringen vill hellre stanna hemma. Simon är också där. Vid midnatt ringer han till sin plastpappa och önskar honom grattis på födelsedagen. Strax efter det så kör en bil förbi och stannar en bit bort vid Ica. Två personer kliver ur. De är okända för ungdomarna men en av dem är pojkvän till en av döttrarna i familjen. Han går fram till 16-åringen och säger Du ska ge fan i min flickväns brorsa. Det blir bråk. Pojkvännen slår en ölburk i huvudet på 16-åringen. Sen hoppar han in i bilen igen. Ungdomarna tror att han kör mot gården. Och det var väl den tändande gnistan att, att äh, det uppstod en, tydligen en diskussion i den här gruppen att man äh, skulle han är säkert där uppe och vi ska upp och, och, och göra upp med han. De är några ungdomar som ger sig iväg. Simon är en av dem. De tar hans och 16-åringens mopeder. Två mopeder, sex killar och de kör mot gården. Har du frågat din bror om vad som hände? Ja, men han minns ingenting. Det enda han minns är att... Han, att, han minns ju en del innan. Eh, att han hörde då att de skulle komma dit och döda dem. Och att han... Han kommer ihåg att han gick in och hämtade geväret. Och att han gick ut i hallen. Han, han hör skotten. Han har av, av ljudet. Och sen har han någon kort minnesbild av att han, att han springer ut. Sen, sen minns han inte vad som hände. Vill du titta på bildspelet? Där ser man hur gården. Den ligger ju alldeles för sig själv självt. När det är bostadshus och lagosbyggnader och förrådsutrymmen, vägar och vegetation, stenmurar. I huset ligger pappan och en av döttrarna och sover. Sonen och hans kompis, som också har ett lättare förståndshandikapp, sitter vid datorn. Pojkvännen som ungdomarna letar efter är inte där. Och mamman är inte heller hemma. Det var ju också lite intressant- om vi tittar på förra bilden. Den här vägen som går förbi. Det var här de parkerade mopederna- och gick den här vägen upp sen. Sven har nödsamtalet- som sonen i familjen ringde till polisen. Hela tiden när det här hände- så var ju, var ju de uppkopplade mot SOS-alarm. Och... Då fick jag nog så tanke att i det telefonsamtalet som du fanns spelat där borde man självklart kunna höra vad som hände i bakgrunden. Han har ljudbearbetat samtalet för att försöka höra vad som sägs i bakgrundsbruset. Jag tänkte att jag har skrivit upp alla tiderna från samtalet och vad som sägs i bakgrunden. Nästan sökte återskrapa hans minne. Politen är så klart. Vi blir hotade här var en par mopedpillar alltså, som saboterar och sparkar på toptunnor och är här utanför vår dörr. Så vi skulle gärna vilja ha upp. Hur många är de Hur, Hur är de Ett helt tjänst. Här ringer sonen till SOS och de undrar vad som har hänt. Och han säger då att han vill ha upp en polis till gården för att eh, ett par mår har här som hotat oss till livet. De springer och gömmer i buskarna här ute. Mm. Men de är här. Ja, de skulle komma in här och knulla sönder, sa de. Vi bor mycket i skogen. Så att det eh, hade varit bra om ni hade kunnat komma på för här. Ja, Där är de. Där är hela gänget. Skriker kompisen som tittar ut Ja, Hur har de hotat dig då? Ja, de har hotat att må döda oss om vi inte tala om eh, olika saker och sånt. Okej. Okay. den här killen skickar åh för fan vi kommer att dö. Och det är i detta läget där som min bror har stigit upp och fått upp i toaletten och han har det här då. Nej, jag har... Det blir nu! Ja, Eh, sk skicka ambulans också. Vad är det som har hänt då? Pappan sköt dem. Förlåt? pappa sköt dem. Vad har han med? Jag vet inte något i värld. Okej. Okay. Har du skjutit två killar? Ja. Okej. Okay. Skicka både polis och ambulans. Mm. Häng kvar lite barn Är de skadade då? Är de skadade? Ja. ja. Mm. Häng kvar. Och då, sen kommer han in då, min bror, där, alltså drygt 40 sekunder efter det fjärde skottet. Som han är inne i köket då. Jag kan prata med din pappa. Ja, ah, pappa. Pappa! Hej, vad är det som har hänt? Här? Jag har skjutit på killar. Okej. Okay. De, de, de har hållit på att oss i ett halvår och nu. Ja. Och nu kom de här så sa att de skulle döda pojkarna. Jag har två pojken pojkar här Jag, jag, jag tappade besidningen och skötte Ja. Det är ju väldigt kort tid som allting hände från att de kommer där ute och att han springer ut och börjar skjuta. Ser de om de ligger kvar på pojkarna som de har det? Ja, de ligger kvar. Ja skrika de eller har hört någonting? Nej, jag inte. nej. Jag vet inte, jag har inte gått för. Nej. Eh, kan du göra så att, att du går ut och hör om, om pojkarna säger något eller skriker någonting? Jag, jag kan inte gå ut. Han har inte typ gått ut och kolla. Som sagt, det är ambulans och är på väg. Vänta, vänta. Häng kvar dig. Ja, jag kvar, jag, jag, jag måste nä. ut och styr. Vänta. Ja, jag gör det. stå ute på på trappen på huset och titta ut över den här platsen det där dramat har utspelat sig det var så oerhört tyst det var ju detta på kvällen efter det hade hänt och man brukar alltid höra liksom bilar och Alltså sådana här ljud runt omkring. Men allting var precis blickstyrst, som allting hade stannat. Kvällen efter skotten är Sven på gården tillsammans med sin svägerska för att hämta hennes insulin. Så då ringde vi vid och sa att nu går vi in i huset så att vi, vi gjorde det spänningen avspärningen. Man såg liksom var polisen hade markerat att det fanns spåren vad de här killarna hade läggat för någonstans när de hämtades upp av ambulans. Och, och så fanns det ju blod där också på platsen. Det kändes Ja, det kändes ju overkligt. Som om det var en dröm. Och samtidigt var det liksom skakade, för jag visste ju vad det var som hade hänt så att men liksom ser ut i den här höstkvällen så är det väldigt svårt att föreställa sig alltså, hur det har varit kvällen innan Skotten på gården chockade hela samhället. Och stämningen i Rödeby tiden efter var hård. Men man försökte skapa platser där människor kunde mötas och sörja tillsammans. Söndagen efter skotten så öppnade fritidsgården. Den ligger mitt i Rödeby, i samma gula tegelbyggnad som skolan. hej, är fritidskolan här? Där, ja, fritidskolan är här inne. Det jobbar Anna Maria Bergman. Hej. Hej, så Kom in, Hon öppnar dörren i en svart huvtröja med ordet dreams i till över bröstet. Jag, jag förstår nog inte riktigt liksom att det handlar om mitt rödeby. det blir liksom. Att det handlar om ungdomar härifrån. Jag köpte maskaller som vi ställde utanför för att liksom ge en symbol. För det första liksom att vi hade öppet så att det skulle synas. Och sen att det skulle liksom utstråla lite värme att komma in till oss och var i fred. Det var ju väldigt viktigt för ungdomar liksom att få träffas, att få... Att få sörja tillsammans. Att man liksom delar... Delar ett förflutet. Och när man sörjer så har man gemensamma minnen. Pojken som dog, han hade sitt skåp här utanför precis. Och... Eh, det var ju många som ville... Som ville skriva en hälsning där. Att de saknade honom och den finaste stängen och, och sådär. Och folk la blommor, och det blev liksom en symbol för honom. Minns du när du såg honom sist? Ja, det gör jag faktiskt. För då var han inne här och köpte en läsk. Och eh, han hade liksom olja överallt på händer och i ansiktet. Så vi skojade lite om det. Har du legat under en traktor liksom? Du behöver inte sminka dig liksom för att komma hit. Du får komma hit ändå. Alltså sådär som man säger. Jag alltså, jag hade nog aldrig kommit ihåg det om det inte detta hade hänt. Men det gjorde ju liksom att. Att man tänkte på det. Att man tänkte på honom. Det är ju något som går sönder igen När de är så trasiga. Och sen när chocken liksom hade lagt sig och sorgen började avta så var det ju många som var väldigt... De kände någon en stor tomhet och... Lite sådär att livet var meningslöst. och Vuxna som sviker. Jag blev förvånad över hur, hur starka känslor som rördes upp i resten av Sverige. Resten av samhället att... Uh att det skulle bli sån stor grej- och att det skulle bli sån, sånt hat- mot ungdomarna. De blev liksom förföljda. Inte bara ungdomar som- som hade varit inblandade- på ett eller annat sätt i den här händelsen. Utan var man ungdom- om man kom från rödeby eller här i närheten- så, så var man ju liksom bliggist. Och eh, jag vet många som- eh, hade konton på Lunastorm och de blev alltså så hotade och utsatta så att de fick avsluta sina konton som de hade de startade trådar, vet jag på flashback där de liksom spydde galla över alla ungdomar och det var någon äldre man i, i byn som gick och delade ut flygblad att nu ska vi ta i tur med, de, med legisterna liksom ska inte få häja. och sånt där är ju helt sjukt att förfölja ungdomar bara för att de är ungdomar och råkar komma från Röderby Efter skotten så var det många som undrade hur det hade kunnat hända Socialnämnden utreder sig själv och kommer fram till att inga fel har begåtts. Men de utreds också av länsstyrelsen och där får de kritik för bristande insatser för den skottskadade 16-åringen. De har inte varit tillräckligt aktiva vad gäller hans misstänkta brottslighet, problematiska familjeförhållanden och behov av stöd och hjälp. Polisens agerande innan skotten utreds av polisens riksenhet. Där kommer man fram till att inga tjänstefel har begåtts. Men vissa åtgärder vidtas efteråt. När polisen och socialtjänsten får tiden efter skotten- kontor i Röderbys medborgarhus- kommunikationen mellan polis och socialtjänst ska förbättras. Och när polistjänsten utökas en tid- från en till två poliser. Lennart Hansson, när polisen, sitter på fiket i Rödeby centrum. På bordet mellan oss ligger polisanmälningarna som familjen gjorde. Någon år under natten 22-23 september sprutade färg på bilen. 2006-12-13. Skadegörelse. Polisanmälan är avskriven. Familjen tror sig veta vem eller vilka det är som har gjort det, men de har inga bevis för det. 2007-05-14. Försök till tillgrepp av moped. Det är som gör sig skyldig till försök till tillgrepp av moped. Polisanmälan är avskriven. Den är direkt avskriven, därför att det inte finns någon misstänkt på den heller. 2007-08-19 ofredande. Det finns en misstänkt. Vad har hänt med den? Den är redovisad till åklagaren. Jag kommer inte ihåg vad det blir av det. Men fick du reda på det här när det hände? Nej. Varför inte då? kan man fråga sig. Vi hade inte utredningarna utan det var andra som hade dem. Men om det är du som är närpolis borde inte du veta o, då? Jo, det tyckte jag också. Så varför blev det så? Ja, mm. eh. ja, jag kan inte svara på det. 2007-08-27. Försvunna får. Polisanmälan är avskriven. Det fanns ju ingen möjlighet att göra någonting polisiärt mer än att, att prata med de ungdomar man kunde tänka sig att det var. Och sen blev anmälan avskriven. 2007-09-08. –ofredande mot grupp. Hon uppger att de kommer att fortsätta anmäla liknande incidenter– till dess det med problemet. Förundersökningen var pågående när skottdramat hände. Jag vet inte riktigt vad det blev av det– –för här kom det här dramat i Rödebye mellan –sen innan utredningen var avslutad. Men när du, när du läser de här anmälningarna som har gjorts från familjen– mm. –hur blir din bild av hur de har upplevt saker– ja jag blev inte att jag hade så starka signaler som sen kom efteråt på förhand. Jag visste ju att, att grabben kände sig förföljd och att mamman var orolig och ängslig. Och det är man ju alltid för sina barn. Hon säger att de kommer fortsätta anmäla liknande incidenter tills dess att de har fått hjälp. Mm. Men även om man då kan tänka sig ungefär vilka kretsar det är så, så går det inte att utreda. här. Efteråt så såg Sven tillbaka på tiden innan skotten med nya ögon. Framförallt så var det en situation som fick en förklaring. Det var vid något tillfälle som när jag var uppe vid och hjälpte min bror ut i skogen. Det var lite träd som han hade sågat ner som vi skulle vinja hem med någon kran och Ja, jag märkte att liksom, det, det finns ju alltid ett samspel när man jobbar ute och att det funkar liksom inte riktigt utan han var stressad och forcerade i sitt sätt att göra de olika momenten. Och med något tillfälle kör han rakt in i trädet med traktorn och det, det förstod, jag förstod liksom inte varför, varför han var så uppstirrad liksom. Alltså att han inte var riktigt närvarande. Liksom. Efter allt hade hänt. Då liksom, ja just det, Han var ju så märklig då när jag var där uppe sist. Och då förstod jag att det handlade ju säkert om att han var väldigt stressad. Sa du något om det till honom? Nej. Inte jag minns så gjorde jag inte det. Ehm, hade du kunnat prata om det som hände innan då så hade jag kanske på något sätt kunnat bidra till att det hade fått en annan utveckling. Tror du att du hade kunnat? Ja, det tror jag. Har du frågat honom varför han inte kom till dig och bara om hjälp? Nej, han vill inte prata om det huvudet. Han vill inte det. Ja, inledningsvis blev alltså, jag blev någon sorts eh, talesman för min bosfamilj och Den första tiden där, alltså, ungefär i genomsnitt räknade ut att jag pratade i telefon i tio timmar varje dag. Jag la ju allting annars åt sidan. Alltså, jag jobbar ju inte. Familjen blev ju sidosatt, alltså min egen familj. De hade ju liksom inte någon större tid för och det var, det var tufft, men alltså det kändes nödvändigt just då. för Någon var ju tvungen att bemöta det här enorma trycket från media. Och min uppgift var ju att skydda familjen från det, för de hade ju knäckt av det trycket. Och många gånger så kan man kanske inte göra så mycket, med jag befann mig ändå i en sån roll. Att jag faktiskt kunde göra någonting, och då kändes det angeläget också att göra det. Men efter rättegången var då, då sov jag i tre dagar sträck. Svens bror åtalades för mord och mordförsök. Och genomgick två rätt psykiatriska undersökningar. De kom fram till att han vid gärningen led av en allvarlig psykisk störning. En panikreaktion som bedömdes vara av psykotisk grad. I tingsrätten fredes han helt. Men i hovrätten dömdes han för dråp och grov misshandel. Han fick betala ett skadestånd men blev inte frihetsberövad eftersom det bedömdes efteråt att den allvarliga psykiska störningen inte kvarvarade. Och då fanns inte medicinska förutsättningar för rätt psykiatrisk vård. Det var om en bror som rullde. När jag sökte honom innan. Just att säga att det kom upp. Så fick jag inte ta på en kärn som ringde tillbaka. Vi ska åka till gården där Svens bror fortfarande bor kvar. Ja, hej. Det är Sven. Eh, du, jag, skulle, vi, jag skulle bara säga det att vi kommer upp här idag. Men ja, så, så är vi där för en liten stund. och går, kanske det är okej. Okay. Eh, och du, du står fortfarande fast i att du inte vill... Ja, jag vill bara ställa frågan med så Ja, okej, okay. mm. vi hörs. Ja, hej Nej, nej, nej. nej det är liksom... Man kan väl säga att vår relation är väldigt stark, men inte djup. Jag känner att vi är liksom starkt sammanknutna, men vi vet inte vad, vad den andra tänker. Um, relationen är inte djup Men den är ändå stark Vi går ut i Svens vita bil Nu kör vi Vi lämnar sommarstugan Vi passerar Rödeby Kyrkan, Fiket, Fritidsgården Och kör genom en ganska tät skog Det är ganska sparsamt med hus Så kör vi av landsvägen och svänger in på en grusväg Sen har vi svängt av på en liten skogsväg här Nu kör vi förbi det närmsta huset som ligger ungefär en kilometer från Gora Och så är vi framme Så nu är vi framme vid Gora för tiden är det Väldigt bevakat här. Det kommer en hund här också. Som möter oss. Ett gult trähus med vita knutar. En liten svart hund springer mot oss och skäller. Här, ja, vad ska jag säga? Här i huset. Ja. Här utanför händer det skottskadad 17-åring då, ett skott och 15-åring Simon dog han blev först skjuten vid ett skott med ett skott vid trappan och sen dog han eller fick andra skottet och dog vid den här grindstolpen som är där. så han låg för där Det är ju liksom fortfarande en, en tragedi som vilar över platsen liksom alltså det ser ut ungefär som det gjorde då och om det hade varit om jag hade bytt om jag hade bytt med min bror liksom så hade jag absolut inte kunnat bo kvar här den här platsen liksom alltså hade det blivit så förknippat med det. Jag har nog velat lämna en sån plats. Men vi hanterar så, saker olika. Men visst, det hade väl känts bra att liksom stämma av. För jag, jag känner ju att det var ju... jag, då tycker jag, jag kunde betta mig om hjälp innan. Nu kör jag för att nu känner jag att vi stör. Nu tycker jag det är jobbigt att vara här. Så. <skratt> <skratt> Man kan liksom få samma känsla och frustration och maktlöshet. Egentligen så vill man ju bara göra allting bra igen. Backa tiden, backa bandet. I soffan på fritidsgården så tar Anna-Marie en klunk kaffe. Oh, det var iskallt. En av Simons kompisar gjorde en jättefin tavla på Simon med sin krossmoped. Och den hade vi uppe på väggen här länge, flera år. Och sen fick han tillbaka den. Vi satte upp den för att ungdomarna själva så gärna ville att det var viktigt för dem. Så får påminna sig själva och andra om att Simon liksom fortfarande finns- Finns ibland de liksom, finns hos dem. Han finns ju där så länge de minns. Hur han var. Liksom. Men, och den, den frågan har vi ju fått några gånger. Vad har ni tavlan med Simon? Men eh, det är viktigt för oss också. Att livet går vidare. Även på fritidskoden. Att nej, nu är det nya ungdomar och. Och nya människor som ska sätta sin prägel. Så att då berättar vi det att nej, den har vi lämnat tillbaka till han som, som målade den. Och då tycker de att det är okej. Okay. De kanske är lite rädda att vi ska glömma. Men det gör vi ju aldrig. Sven tillbaka mot landsvägen. Efter några hundra meter så delas i vägen. Där står ett elskåp. Som står i vägkanten och där är det någon som har skrivit Simon. Sjätte i tionde. Alltså 6 oktober. Det skrevs väl någon dag efter. Han hade dött då. Och... Ja, det har fått stå kvar där. Mm. Det är lite som en minnesplats känns det som. träden framför då? Nej, det fanns det inte. De har kommit upp senare, sen har jag faktiskt röjt framför där. För att det försvann bakom grönskan, men börjar började komma upp igen så är det. kommer sig att du röjde. De har nu skrivit det för att det ska synas, och då är det ska synas så kan det väl försynas då? Sen tycker jag det är lite fascinerande också att alltså det här syns väldigt tydligt när man kör på grusvägen då, på väg från Och att min bror säger den här varje gång jag kör förbi dagligen. Och att han klarar att bli påminnade om det varje gång. Det är... Men han kanske han kanske inte säger det. Han kanske bara kör förbi. Jag vet inte. Har du frågat? Nej. Det har jag inte. Jag tycker det är... bra att man säger det när man kör. Att... Uh... Man får en liten påminnelse. Att man inte ska glömma vad som hände. Ingen av dem vi har kontaktat, av ungdomarna eller deras anhöriga, vill prata. Killarna känner att de fick skulden då och nu vill de gå vidare. Simons familj orkar inte riva upp sorgen. 16-åringens mamma skriver: Min son och jag har pratat igenom det noga och bestämt oss för att avböja. Vi kommer aldrig glömma. Och jag är för evigt tacksam att min son är i livet. Och jag tänker varje dag på den pojken som inte hade samma tur. Men att prata om det i media. Nej tack, vi går vidare nu. Ni har hört... Skotten i Rödeby. En PET-dokumentär av Amanda Glans. Produktion: Ylva Lingren. Slutmix: Fredrik Nilsson.